När de var färdiga singlade Pippi ner kopparna på gräsmattan. Jag vill se hur pass hållbart porslin de gör i våra dagar, sa hon. En kopp och alla tre faten höll märkvärdigt nog. Och kaffekannan gick bara pipen av på. Rätt som det var tog Pippi sig för att klättra lite högre upp i trädet. Har man sett på maken, skrek hon plötsligt. Trädet är ihåligt. Det var ett stort hål rätt in i stammen som lövverket hade dolt för barnens blickar. "O oh, får jag också klättra upp och titta sa Tommy." Men här fick inget svar. "Pippi var där", ropade han oroligt. Då hörde de Pippis röst, men inte ovanifrån utan långt nerifrån. Det ledsom den kom från under jorden. Jag är inne i trädet. Det är ihåligt ända ner till marken. Om jag kikar ut genom en liten spricka kan jag se kaffekannan på gräset utanför. Åh, oh, hur ska du komma upp, skriker Annika? Jag kommer aldrig upp, sa Pippi. Jag ska stanna här tills jag blir pensionerad och då får ni kasta ner lite mat till mig genom hålet där uppe 5-6 gånger om dagen. Annika började gråta. Varför sörja, varför klaga, sa Pippi. Kom ner hit istället, ni också. Så kan vi leka att vi försmäktar i en fängelsehåla. Aldrig i livet, sa Annika. För säkerhets skull klättrade hon ner ur trädet helt och hållet. Annika, jag ser dig genom springan, skrek Pippi. Kliv inte på kaffekannan. Det är en gammal hygglig kaffekanna som aldrig har gjort en människa något för när och den kan ju inte rå för att han inte har någon pip längre. Annika gick fram till trädstammen och genom en liten spricka såg hon äldre yttersta spetsen av Pippis pekfinger. Detta tröstade henne en hel del men hon var fortfarande orolig. "Pippi, kan du verkligen inte komma upp?" frågar hon. Pippis pekfinger försvann och det tog inte en minut för hennes ansikte att akut genom hålet upp i trädet. "Kanske jag kan om jag riktigt försöker sträcka ut och höll undan lövverket med händerna." Det är så lätt att komma upp säger Tommy som fortfarande var kvar upp i trädet. Då vill jag också komma ner och förmäktar lite. Ja, sa Pippi, jag tror vi ska hämta en stege. Hon kravlade sig ut ur hålet och hasade raskt ner på marken. Sen sprang hon efter en stege, konkade upp den i trädet och stäck ner den genom hålet. Tommy var vild på att få gå ner. Det var rätt besvärligt att klättra upp till hålet för det satt högt upp men Tommy var modig. Inte heller var han rädd för att kliva in i den mörka trästammen. Annika såg honom försvinna och hon undrade mycket om hon skulle få se honom någon mer gång. Hon försökte kika in genom springan. Annika hörde hon Tomis röst. Du kan inte tro vad här är underbart. Du måste komma in här också. Det är inte dugg farligt när du har en stig att kliva på. Om du bara gör det en gång så vill du inte göra något annat sen. Det är det säkert, sa Annika? Absolut, sa Tomi. Då klättrade Annika på självvande ben upp i trädet igen och Pippi hjälpte henne med den sista svåra biten. Hon ryggade tillbaka lite när hon såg hur mörkt det var in i stammen. Men Pippi höll henne i handen och uppmuntrade henne. Var inte rädd Annika, hörde hon Tommy där nerifrån. Nu ser jag bena på dig och jag ska nog ta emot dig om du skulle ramla. Men Annika ramlade inte utan kom lyckligt och väl ner till Tommy. Och om ett ögonblick kom Pippi efter. Är det inte kul, sa Tommy. Och det måste Annika medge att det var. Det var inte alls så mörkt som hon hade trott för det föll in ljus genom springan. Annika gick dit och kontrollerade att hon också kunde se kaffekannan på gräset utanför. Det här ska vi ha till vårt gömställe, sa Tommy. Ingen kan veta att vi finns här. Och om de går här utanför och letar så kan vi se dem genom springan och då ska vi skratta. Vi kan ha en liten pinnor sticka ut genom springan och killa dem med sin pippi så tror de att det spökar. I den tanken blir barnen så glada så de omfamnar varandra alla tre. Då hörde de gång gången som ringde till middag hemma hos Tommy och Annika. Vad larvigt sa Tommy när måste vi gå hem, men vi kommer hit i morgon så får vi komma från skolan. Gör det så pippi. Och så klättrar de dit upp för stegen, först Pippi, sen Annika och sist Tommy. Och så klättrar de ner ur trädet, först Pippi, sen Annika och sist Tommy.